Нею. Я не міг зрозуміти причини його заперечень, та, власне кажучи, вони мене особливо не цікавили, оскільки він зрештою визнав, що буде змушений діяти відповідно до моєї пропозиції. Безпосередньо поруч із лабораторією Пхортака знаходилася добре обладнана механічна майстерня. І тут ми з Нур Аном тижнями працювали, використовуючи послуги дюжини рабів, поки нам не вдалося збудувати, я впевнений, найдивовижніший на вигляд дирижабель, який мені коли-небудь випадало бачити. Коротко кажучи, це був циліндр, загострений на кожному кінці, і дуже нагадував модель літаючої смерті. Всередині зовнішньої оболонки знаходився інший, менший циліндр. Між стінками цих двох ми розмістили балони плавучості. Балони та боки двох оболонок були пронизані оглядовими портами, вздовж кожного боку корабля, а також на носі та кормі. Ці порти можна було повністю закрити заслінками, закріпленими зовні, але керованими зсередини. У кілі було два люки, а також два зверху, які вели до вузької доріжки вздовж верхівки циліндра. У баштах спереду і ззаду було встановлено дві дезінтегруючі променеві гвинтівки. Над органами управління був перископ, який передавав зображення всього, що потрапляло в його діапазон, на матове скло перед пілотом. Вся зовнішня частина корабля спочатку була пофарбована в жахливий синій колір, який мав захистити його від дезінтегруючих променевих гвинтівок Джахара, а поверх цього було нанесено покриття з невидимої суміші. Заслінки, які закривали порти, будучи також покритими, корабель міг досягти практично повної невидимості. Закривши їх, єдиною видимою точкою залишалося крихітне око перископа. Не маючи достатніх технічних знань, щоб побудувати один з нових типів двигунів, мені довелося задовольнитися одним зі старих типів, набагато менш ефективним. Нарешті робота було завершено. У нас був корабель, який би з легкістю вмістив чотирьох людей. І було дивно усвідомлювати цей факт і водночас не бачити нічого, крім крихітного ока перископа, коли кришки були опущені над портами. І навіть око перископа було невидимим, якщо його не повернути в бік спостерігача. Коли робота наближалася до завершення, я помітив, що манери форутака ставали все більш помітними через нервозність і дратівливість. Він знаходив Недоліки у всьому і кілька разів ледь не зупинив роботу над кораблем. Тепер, нарешті, ми були готові до відплиття. Корабель був завантажений боєприпасами, водою та провізією. І в останню хвилину я встановив компас контролю призначення, за що згодом мав бути щиро вдячний. Однак, коли я запропонував негайно вирушати, Фор так заперечив, але не назвав мені жодної причини для свого заперечення. Згодом, однак, я втратив терпіння і сказав старому, що ми все одно поїдемо, подобається йому це чи ні. Він не розлютився, як я очікував, а натомість засміявся, і в цьому сміху було щось страшніше, ніж гнів». «Ти думаєш, що я дурень, – сказав він, – і що я дозволю тобі піти і віднести мої секрети Тулу Акстару, але ти помиляєшся». «Ти теж помиляєшся, – огризнувся я. – Ти помиляєшся, думаючи, що ми зрадимо тебе, і ти також помиляєшся, думаючи, що ти можеш запобігти нашому від'їзду». «Гей-о! – захихотів він. – Мені не потрібно запобігати вашому від'їзду, але я можу запобігти вашому прибуттю в Джахар або кудись інше». Я не сидів, склавши руки, поки ви працювали над цим кораблем. Я сконструював повнорозмірну літаючу смерть. Вона налаштована на пошук цього корабля. Якщо ви відпливете проти моєї волі, вона буде слідувати за вами і знищить вас. Хей, о, що ти про це думаєш? «Я думаю, що ти старий дурень», – вигукнув я в розпачі. «У тебе є можливість заручитися вірною допомогою двох почесних воїнів, але ти вирішив перетворити їх на ворогів». «Вороги, що не можуть мені зашкодити», – нагадав він мені. «Ваші життя в жмені моїй». «Добре ви приховували свої думки від мене, але не зовсім добре. Я прочитав достатньо з них, щоб знати, що ви вважаєте мене божевільним, і в мене також склалося враження, що ви не зупинитеся ні перед чим, щоб не дати мені використати мою силу проти Геліума». «Я не сумніваюся, що ви допоможете мені проти Джагара і, можливо, проти Т'яна та теж. Але Геліум – наймогутніша і найгордіша імперія Барсума – моя справжня мета. Геліум проголосить мене джедаком джедаків, навіть якщо мені доведеться зруйнувати світ, щоб здійснити свій задум». «Тож уся наша робота була даремною? – запитав я. – Ми не збираємося використовувати корабель, який ми збудували?» «Ми можемо його використати», – сказав він, – «але на моїх умовах». «І які вони?» – запитав я. «Ти можеш поїхати сам до Джагара, але я залишу Нур-Ана тут як заручника. Якщо ти зрадиш мене, він помре». Не було способу переконати його, жодні аргументи не могли змінити його рішучість. Я намагався переконати його, що одна людина мало що зможе зробити, що по суті він може взагалі нічого не досягти. Але він був непохитним, я повинен поїхати сам або взагалі ні. 11. Нехай вогонь горить жарко. Коли тієї ночі я піднявся у зоряну пишноту Барсумської ночі, білий замок Фортак лежав прекрасною перленою внизу, омитий м'яким світлом Турії. Я був один, Нур-Ан залишився позаду заручником божевільного вченого. Через нього я повинен повернутися до Джами. Нур-Ан не вимагав від мене жодної обіцянки, але він знав, що я повернуся». Дві тисячі п'ятсот гадів на схід лежав Джагар і Санома Тора. Півтори тисячі гадів на південний захід були Т'янат і Тавія. Я повернув ніс свого літака до мети обов'язку, до жінки, яку любив. Із широким дроселем мій невидимий корабель помчав до далекого Джагара. Але я не міг контролювати свої думки». Попри всі мої зусилля зосередити їх на меті моєї пригоди, вони вперто поверталися до тюремної вежі, до скужовдженої голови з неслухняним волоссям, до округлого плеча, яке колись притискалося до мене. Я струснувся, щоб позбутися цього видіння, коли мчав крізь ніч, але воно постійно поверталося, і за ним приходили жахливі думки про долю, яка могла спіткати Тавію під час моєї відсутності. Я встановив свій компас контролю за місцем призначення на Джагар, точне положення якого я отримав від фор атака, і таким чином, звільнившись від необхідності постійно перебувати біля керма, я зайнявся облаштуванням внутрішнього простору корабля. Я перевірив боєприпаси до променевих гвинтівок, що розкладають, і перекомпонував їх відповідно до своїх уявлень. Фортак забезпечив мене трьома типами променів. Один розкладав метал, інший – дерево, а третій – людську плоть. Я також привіз із собою те, в чому фортак мені відмовив, коли я його про це попросив. Я натиснув на кишену, в якій тримав його, щоб переконатися, що флакон все ще зі мною, міст якого, як я уявляв, міг виявитися для мене неоцінним. Я підняв усі портові віконниці та відрегулював вентилятори, бо у кращому випадку внутрішній простір цього дивного корабля здавався тісним і задушливим для того, хто звик до відкритої палуби швидких розвідувальних літаків гелію. Потім я розстелив свої спальні шовки та хутро і влаштувався на відпочинок, знаючи, що коли я прибуду до Джагару, мій компас контролю за місцем призначення зупинить корабель, і тривога розбудить мене, якщо я ще спатиму, але сон не йшов. Я думав про саному Тору. Я уявляв її холодну і величну красу, але завжди її гордовиті очі розчинялися в очах Тавії, що іскрилися радістю життя, м'які від світла дружби. Я був далеко від жами, коли нарешті рішуче вистрибнув зі своїх спальних шовків і хутра, і, підійшовши до пульту управління, вимкнув компас контролю призначення і одним швидким поворотом розвернув ніс літака в бік тіанату. Жереб кинуто. Я відчував, що повинен відчувати докори сумління і огиду до себе, але не відчував ні того, ні іншого. Я радів думці, що поспішаю на службу до друга, і знав у найпотаємніших куточках свого серця, що з двох Тавія має більше прав на мою дружбу, ніж Санома Тора, від якої я в кращому випадку отримував лише мізерну люб'язність. Я більше не намагався заснути, мені не хотілося спати, натомість я залишався за пультом управління і спостерігав за пустельним ландшафтом, який стрімко наближався, щоб промайнути піді мною. З настанням світанку я побачив тіанат прямо переді мною, і коли я наближався до міста, мені було важко усвідомити, що я можу робити це з повною безкарністю, і що мій корабель із закритими портами абсолютно невидимий. Рухаючись тепер повільно, я кружляв над палацом Хадж-Осіса. На тих частинах палацу, які були увінчені плоскими дахами, виднілися сонні охоронці. Біля головного ангару спостерігав один охоронець. Я завис над східною вежею. Внизу, в своїх спальних шовках і хутрі, я міг уявити Тавію. Якби вона здивувалася, якби знала, що я завис так близько над нею. Знижуючись, я облетів вежу по колу, зрештою зупинившись навпроти вікон кімнати, де тримали Тавію. Я так скерував корабель, щоб один з ілюмінаторів опинився навпроти вікна і досить близько, щоб я міг бачити внутрішню частину кімнати. Але, хоч я й залишався там деякий час, я нікого не побачив і зрештою переконався, що Тавію перевели в інше приміщення. Я був розчарований, адже це значно ускладнювало мої плани порятунку. Я не передбачав особливих труднощів у переправленні Тавії вночі через вікно вежі до літака. Тепер мені доведеться складати плани заново. Звісно, все залежало від моєї здатності знайти Тавію. Для цього, очевидно, мені потрібно було проникнути в палац. У ту мить, коли я вийду з невидимості мого літака, мені на кожному кроці загрожуватиме найбільша небезпека. А, одягнений у саморобну збрую змайстровану руками рабів Пхортака, я викликав би активну підозру у першого, хто б мене побачив. Я повинен проникнути в палац, і щоб зробити це хоч якоюсь мірою безпечно, мені потрібен маскувальний кострум. Усі мої ілюмінатори були зачинені, перископ був моїм єдиним оком. Я повільно обертав його, намагаючись спланувати якийсь метод дій, який міг би мати в собі хоч крихітне зерно успіху». Коли панорама повільно розгорталася на матовому склі переді мною, з'явився головний палацовий ангар і самотній воїн на варті. Тут мій перескоп зупинився, бо тут був вхід до палацу, і тут маскувальний костюм. Повільно маневруючи своїм кораблем у напрямку ангару, я посадив його на дах цієї споруди. Я був би радий пришвартувати його, але тут не було жодних засобів для цього». Я повинен був покладатися на його власну вагу і сподіватися, що не підніметься сильний вітер. Усвідомлюючи, що в ту мить, коли я вилізу з внутрішньої частини літака, я буду повністю видимим, я чекав, спостерігаючи через свій перископ, поки воїн на даху прямо піді мною не повернувся спиною. Тоді я швидко виліз з корабля через один із верхніх люків і впав на дах з боку найближчого до воїна». Я був приблизно за чотири фути від краю даху, а він стояв майже піді мною, спиною до мене. Якщо він обернеться, він одразу мене помітить і підніме тривогу, перш ніж я зможу на нього напасти. Моя єдина надія на успіх, отже, полягала в тому, щоб змусити його замовкнути, перш ніж він усвідомить, що йому загрожує небезпека». Я засвоїв з досвіду Джона Картера, що перші думки часто є натхненням, тоді як тверезий перегляд може призвести до невдачі або настільки затримати дію, що зведе на нівець все її ефект. Тому в цьому випадку я діяв за натхненням. Я не вагався. Я швидко підійшов до краю даху і кинувся прямо на широкі плечі вартового. У моїй руці був тонкий кинжал. Кінець настав швидко. Я думаю, бідний хлопець так і не зрозумів, що з ним сталося. Затягнувши його тіло всередину ангару, я зняв з нього обладунок, і в той же час, хоч і майже механічно, я відзначив кораблі всередині ангару. За винятком одного патрульного катера всі вони мали особисті знаки Джеда Тланата. Вони були кораблями короля». Оздоблений крейсер, важко озброєний, два менших розважальних судна, двомісний розвідувальний літак і одномісний розвідувальний літак. Звісно, вони не були чимось особливим, порівняно з кораблями Гелію, але я був цілком упевнений, що вони були абсолютно найкращими, що Джанат міг собі дозволити. Однак, маючи власний корабель, я не був особливо зацікавлений цими кораблями, окрім того, що мене завжди цікавлять кораблі всіх описів. Неподалік від того місця, де я стояв, був хід до пандуса, що вів униз до палацу. Розуміючи, що тільки завдяки сміливості я можу досягти успіху, я пішов прямо до пандуса і увійшов у нього. Обігнувши перший поворот, я з жахом побачив, що пандус проходить прямо через вартове приміщення. На підлозі, розтягнувшись на своїх шовках і хутрах для сну, лежало щонайменше 20 воїнів. Я не наважився зупинитися, я повинен був продовжувати йти. Можливо, я зможу пройти повз них, не викликавши їхньої цікавості. Я лише мехцем побачив кімнату перед тим, як увійти до неї, і в цьому мехцеві я бачив лише людей, які очевидно поринули в сон. І мить по тому, коли я вийшов у саму кімнату, я побачив, що в ній були лише ті, кого я бачив спочатку. Ніхто в ній не спав, але я чув голоси в сусідній кімнаті. Швидко перетнувши кімнату, я увійшов на пандус з протилежного боку. Я думаю, що моє серце завмерло, коли я мовчки крокував цією кімнатою серед цих сплячих людей. Тому що якби хоч один з них прокинувся, він неминуче зрозумів би, що я не є членом варти». Далі, в самому палаці, я був би в меншій небезпеці, оскільки кількість слуг у палаці Джеда настільки велика, що ніхто не може знати їх усіх в обличчя. Так що дивні та незнайомі обличчя майже так само звичні, як і на алеях міста. «Мій план полягав у тому, щоб спробувати дістатися до кімнати у вежі, в якій утримували Тавію, тому що я був упевнений, що з моєї позиції у літаку я не міг бачити весь інтер'єр і цілком можливо, що Тавія була там. Через конструкцію мого корабля я не міг привернути її уваги, не піднявши люк і не ризикуючи виявити свою присутність, що, як я відчував, поставило б шанси Тавії на втечу під занадто велику загрозу, щоб виправдати мої дії». Можливо, мені слід було почекати до ночі. Можливо, я надто хвилювався і у своєму запалі міг наражатися на значно більший ризик, ніж було необхідно. Я думав про це зараз і, можливо, докоряв собі, але я зайшов надто далеко, щоб відступати. Я вже влип, щоб там не було». Коли я йшов пандусом вниз на різні рівні, я намагався знайти якусь знайому орієнтир, який міг би привести мене до східної вежі. І коли я вийшов у коридор на одному з рівнів, я побачив майже прямо переді мною двері, які я миттєво впізнав. Це були двері до кабінету Йосено, зберігача ключів. «Добре», – подумав я, – «здається, доля привела мене сюди. Підійшовши до дверей, я відчинив їх і швидко зайшов до кімнати, зачинивши двері за собою. Йосено сидів за своїм столом. Він був один. Він не підвів погляду. Він був одним із тих зарозумілих людей, маленьким чоловіком з невеликою владою, який любив демонструвати свою важливість усім нижчим за рангом. Тому, безсумнівно, це було його звичкою ігнорувати своїх відвідувачів на мить другу. Цього разу він зробив помилку. Тихо зачинивши двері за собою, я підійшов до дверей на протилежному кінці кімнати і засунув їх на засув. Саме тоді, безсумнівно, під впливом цікавості, Йосено підвів погляд. Спочатку він не впізнав мене. «Що тобі потрібно?» – грубо запитав він. «Ти, Йосено», – сказав я. Він пильно дивився на мене якийсь час зі зростаючим здивуванням, потім з широко розплющеними очима підскочив на ноги. «Ти!» – закричав він. «Клянусь Ісус! Ні, ти мертвий!» «Я повернувся з могили, Йосено! Я повернувся, щоб переслідувати тебе!» – сказав я. «Що тобі потрібно?» – запитав він. «Відійди, ти заарештований!» «Де Тавія?» – запитав він. «Звідки мені знати?» – запитав він. «Ти зберігач ключів, Йосено, хто повинен знати краще за те, де знаходяться в'язні?» «Ну, і що з того, що я знаю? Я не скажу», – сказав він. «Ти скажеш, Йосено, або ти помреш», – попередив я його. Він вийшов за свого столу і стояв недалеко від мене, коли без попередження і з набагато більшою швидкістю, ніж я міг собі уявити, вихопив свій довгий меч із піхов і накинувся на мене». Я був змушений швидко відскочити назад, щоб уникнути його першого удару. Але коли він замахнувся вдруге, мій власний меч був напоготові, і я був насторожі. Йосено виявився неабияким супротивником. Він вправно володів мечем і знав, що бореться за своє життя. Спочатку я дивувався, чому він не кличе на допомогу, а потім дійшов висновку, що це тому, що в сусідній кімнаті не було воїнів, як це було під час мого попереднього візиту до покоїв Йосено. Ми билися мовчки, лише брязкіт металу об метал відображував смертоносність бою. Я поспішав покінчити з ним і тіснив його, коли він вдався до хитрощів, які ледь не стали моєю загибелью». Я притиснув його до столу і думав, що він нікуди не дінеться. Я не бачив його лівої руки за спиною, ні важкої вази, яку вона намацувала, але мить пізніше я побачив, як вона летить прямо мені в голову, і я також побачив прогалину, яку Йосено зробив у ту мить, коли кинув снаряд, бо він був настільки зосереджений на прицілюванні, що опустив свій клинок». Пригнувшись під вазою, я кинувся в ближній бій, пронизавши серце Йосено своїм мечем. Витираючи кров зі свого леза об волосся своєї жертви, я не міг стримати почуття піднесення від того, що саме моя рука звалила спокусника Фао і певною мірою помстилася за честь мого друга, Нура Ана. Однак зараз не час для роздумів. Я почув кроки, що наближалися в коридорі зовні, і, швидко схопивши обладунки Мерця, потягнув його до панелі, яка приховувала вхід до секретного коридору, що вів до кімнати у східній вежі, того знайомого коридору, де я провів щасливі миті на одинці ставією. З більшою поспішністю, ніж повагою, я скинув труп Йосено в темні надра, а потім, зачинивши за собою панель, навпомацьки пробирався крізь темряву до кімнати у вежі, з великою надією в серці, що зможу знайти там Тавію. Коли я наблизився до панелі в кінці коридору біля вежі, я відчув, як моє серце швидко б'ється, відчуття, до якого я не звик і яке не міг пояснити. Я був впевнений, що перебуваю у відмінній фізичній формі, і, хоча зовсім не дивно, що несподіванка чи неминуча небезпека змушують серце деяких людей битися частіше, навіть якщо вони наділені... наділені мужністю, все ж, зі свого боку, я ніколи не відчував нічого подібного і повинен визнати, що був глибоко збентежений. Передчуття швидкої зустрічі з Тавією змусило мене забути про неприємне відчуття, і коли я зупинився за панелею, весь мій розум був зайнятий приємними роздумами про те, що, як я сподівався, чекає на мене за нею, довгоочікуване воз'єднання з цим найкращим другом. Я вже збирався відкинути засувку і відкрити панель, коли мою увагу привернули голоси з кімнати. Я почув чоловічий голос і жіночий, але не міг розібрати слів. Обережно я відкрив панель настільки, щоб мати змогу оглянути внутрішню частину кімнати. Сцена, яка постала перед моїми очима, змусила гарячу войовничу кров закипіти в моєму тілі. У центрі кімнати молодий воїн у розкішному вбранні схопив Тавію і тягнув її через кімнату до дверей. Тавія пручалася, б'ючи його. «Не будь дурною», – прогорчав чоловік – «Хаджа Осіс віддав тебе мені, ти проживеш краще життя, як моя рабиня, ніж більшість вільних жінок. Я віддаю перевагу в'язниці або смерті», – відповіла Тавія. Пхао стояла безпорадно осторонь, її очі були сповнені співчуття до Тавії. Було очевидно, що вона нічого не могла вдіяти, щоб захистити свою подругу, оскільки атрибути воїна свідчили про його високий ранг. Але який саме це був ранг, я тоді не розібрав, бо не цікавився. Одним стрибком я опинився в центрі кімнати і, грубо схопивши воїна за плече, кинув його назад з такою силою, що він розкинувся на підлозі. Я почув здивовані зітхання Пхао і Тавії і моє ім'я, промовленим яким голосом останньої. Коли я витягнув свій меч, воїн підхопився на нори, але не витягнув свій. «Дурню, ідіоте, негіднику!» – заверещав він. «Ти не розумієш, що ти накоїв? Ти не знаєш, хто я?» «Замить буде, ким ти був!» – сказав я йому тихим голосом. – «До бою!» «Ні!» – закричав він, відступаючи. – Ти носиш обладунки та метал воїна гвардії. Ти не посмієш витягнути свій меч проти сина Хадж-Осіса. Відійди, чоловіче! Я принц Хадж-Альт!» Я міг би молитися, Ісус, щоб ти був самим хадж-осісом, відповів я, але принаймні буде якась відплата в усвідомленні того, що я знищив його виплодок. Добою, дурню, якщо не хочеш померти як сорок. Він все ще відступав і тепер озирався навкруги, і на його слабкому обличчі було написано «Жах». Він помітив панельні двері, які я ненароком залишив відкритими, і перш ніж я встиг перешкодити, він кинувся крізь них і зачинив їх за собою. Я кинувся навздогін, але замок плацнув, і я не знав, де знайти механізм, щоб його відкрити. «Швидше, Бхао!» – вигукнув я. «Ти знаєш секрет панелі. Відкрий її для мене. Ми не повинні дозволити цьому хлопцю втекти, інакше він підніме тривогу, і ми всі загинемо». Фао швидко підбігла до мене і поклала великий палець на кнопку, хитро заховану у вишуканому різбленні дерев'яної панелі, що покривала стіну. Я чекав, затамовувавши подих, але панель не відкрилася. Фао шалено натискала знову і знову, а потім повернулася до мене з жестом безпорадності та поразки. «Він пошкодив замок з іншого боку», – сказала вона. «Він хитрий шахрай, і він би про це подумав». «Ми повинні йти за ним», – сказав я. І піднявши свій довгий меч, я завдав по панелі важкого удару, який би розбив значно товщішу дошку, але я лише зробив на ній подряпину, відірвавши маленький шматочок, ледь товщий за нігть. Але слід, який я залишив, відкрив жахливу правду. Панель була зроблена з форандусу, найтвердіший і найлегший метал, відомий барсумцям. Я відвернувся. Це марно, сказав я, намагатися пробити форандус холодною сталлю. Тавія підійшла до нас і мовчки стояла, дивлячись мені в обличчя. Її очі були сповнені непролитих сліз, і я бачив, як тремтіли її губи. Гадрон, прошепотіла вона, ти повернувся з мертвих. О, навіщо ти прийшов? Бо цього разу вони не помиляться. Ти знаєш, чому я прийшов, Тавія, сказав я їй. Скажи мені, сказала вона дуже тихо і низько. «За дружбою, Тавіє», – відповів я, – «за найкращим другом, якого коли-небудь мав чоловік». Спочатку вона здалася здивованою, а потім дивна маленька усмішка скривила її губи. «Я б радше мала дружбу Гадрона з Гастора», – сказала вона, – «ніж будь-який інший дар, який міг би мені дати світ. Це було мило з її боку, і я безумовно це оцінив. Але я не зрозумів цієї легкої посмішки». Втім, у мене тоді не було часу розгадувати загадки. Питання нашої безпеки було найважливішим, і саме тоді я згадав про флакон у своїй кишені. Я швидко озирнувся по кімнаті. В одному кутку я помітив купу шовкових і хутряних спальних речей. Там могло знайтися щось, що могло б мені знадобитися. Вміст флакону все ще міг дати нам усім свободу, якби я мав достатньо часу. Я швидко перебіг кімнату і швидко обшукав, поки не знайшов три шматки тканини, які принаймні краще підходили для моєї мети, ніж будь-які інші. Я відкрив свою кишеню, щоб витягти флакон, і в ту ж мить почув тупіт ніг, що бігли, і брязкіт зброї. Запізно, вони вже були біля дверей. Я закрив свою кишеню і зачекав. Спочатку я думав вступити з ними в бій, коли вони зайдуть, але відкинув цю ідею як гіршу замарну, оскільки це могло призвести лише до моєї смерті, тоді як час міг створити можливість використати вміст флакона. Двері відчинилися, і в коридорі показалося щонайменше 50 воїнів. Увійшов падвар охорони, а за ним його люди. «Здавайтеся», – скомандував він. «Я не витягав зброю», – відповів я. «Підійдіть і заберіть її». «Ви визнаєте, що ви той воїн, який напав на принца Хадж-Альта?» – запитав він. «Визнаю», – відповів я. «Що ці жінки мають до цього?» «Нічого, я їх не знаю. Я пішов за Хадж-Альтом суди, бо думав, що це дасть мені можливість, яку я давно шукав, вбити його». «Чому ви хотіли його вбити?» – запитав падвар. «Яка у вас образа на принца?» «Жодної», – відповів я. «Я професійний вбився, і мене найняли». «Хто вони?» – запитав він. «Я засміявся з нього, бо знав, що він достатньо розумний, щоб не ставити професійному вбивці з Барсума такого питання. Шлени цього стародавнього братства керуються кодексом етики, якого вони ретельно дотримуються, і рідко, якби взагалі коли-небудь, щось може переконати або змусити когось із них розголосити ім'я свого замовника». Я побачив погляд Тавії на мені, і мені здалося, що в ньому було трохи запитання. Але я знав, що вона повинна знати, що я брешу, щоб захистити її та Фао. Мене виштовхнули з кімнати, і коли мене веле коридорами та пандусами палацу, падвар розпитував мене, намагаючись дізнатися мою справжню особу». Я був дуже радий дізнатися, що вони не впізнали мене, і я сподівався, що зможу й надалі уникати впізнання. Не те, щоб це мало якесь значення для моєї долі. Бо я розумів, що найстрашніше буде завдано тому, хто намагався вбити принца дому Хадж-Осіс. Але я боявся, що якщо мене впізнають, вони можуть звинуватити Тавію в причетності до нападу на Хадж-Альта, і вона, відповідно, постраждає». Незабаром я знову опинився в ямах і випадково в тій самій камері, яку займали Нур, Ан і я. Я відчув майже відчуття повернення додому, але з варіаціями. Знову я був один, прикутий до кам'яної стіни. Моя єдина надія – флакон, який вони прогледіли і який все ще лежав на дні моєї кишені. Але це був не час і не місце для використання його в місту. Та й у мене не було необхідних матеріалів під рукою, навіть якби я був звільнений. Цього разу я недовго пробув у ямах, перш ніж прийшли воїни, і, відімкнувши мої кайдани, провели мене до великої тронної зали палацу, де Хадж Осіс сидів на своєму підвищенні в оточенні вищих офіцерів і функціонерів своєї армії та свого двору. Гай Альт, принц, був там, і коли він побачив, як мене ведуть до трону, він затремтів від люті. Коли мене зупинили перед Джедом, він повернувся до свого сина». «Це той воїн, який напав на тебе Гай Альт?» – запитав він. «Це той негідник», – відповів молодший чоловік. «Він захопив мене з ненацька і вдарив би мене в спину, якби я не зумів його перехитрити». «Він витягнув свій меч проти тебе», – наполягав Гай Осіс. «Проти особи принца?» «Так, і він вбив би мене ним, як він убив Йосено, чий труп я знайшов у коридорі, що веде від кабінету Йосено до вежі». «Отже, вони знайшли тіло Йосено». «Ну, вони не вб'ють мене більш мертвим за цей злочин, ніж за загрозу життю принца». У цей момент офіцер досить поспішно увійшов до тронної зали. Він часто дихав, зупинившись біля підніжжя трону. Він стояв прямо біля мене, і я побачив, як він обернувся, і швидко подивився на мене. Його очі швидко бігали по мені з голови до ніг. Потім він звернувся до людини на троні. «Гай Осіс, Джет Джаната», – сказав він, – я прийшов швидко, щоб повідомити вам, що тіло воїна ангарної варти щойно знайшли в ангарі. З нього зняли обладунки та зброю, а дивні обладунки та дивна зброя були залишені біля його трупа. А коли я наближався до вашого трону, Гай Осіс, я впізнав обладунки мого мертвого воїна на тілі цієї людини тут. І він звинувачувально вказав на мене пальцем. Гай Осіс дуже уважно мене оглядав. У його очах був дивний вираз, який мені не сподобався. Він свідчив про напіврозпізнавання, а потім раптом я побачив там зародження повного розпізнавання, і Джет Джаната вилаявся гучним прокляттям, яке пролунало у великій тронній залі. "Дихання Ісу", вигукнув він. "Погляньте на нього, чи не впізнаєте ви його? Він шпигун з Джахару, який називав себе Гадроном з Гастору. Він помер смертю «На власні очі я бачив його, і все ж він знову тут, у моєму палаці, вбиває моїх людей і погрожує моєму синові. Але цього разу він помре». Гадж Осіс підвівся зі свого трону, і з піднятими руками, які здавалися хапати повітря наді мною, він виглядав як якийсь огидний корфал, що проголошує прокляття своїй жертві. «Але спочатку ми дізнаємося, хто послав його сюди. Він прийшов не з власної волі, щоб вбити мене і мого сина». За ним стоїть якийсь зловісний розум, який прагне знищити Джеда Т'яната і його сім'ю. Спаліть його повільно, але не дозволяйте йому померти, поки він не розкриє ім'я. Геть з ним, нехай вогонь буде гарячим, але повільним. 12. Мантія невидимості коли Гадж Осіс Джет Т'яната проголосив мені смертний вирок, я зрозумів, що все, що я можу зробити, щоб врятувати себе, потрібно зробити негайно, тому що в ту міть, коли охоронці знову схоплять мене, моя остання надія зникне, бо було очевидно, що катування і смерть відбудуться негайно. Воїни, що складали варту, яка супроводжувала мене з ям, вишикувалися в кілька кроків позаду мене. Подіум, на якому стояв Гадж Осіс, був піднятий трохи більше, ніж на три фути над підлогою тронного залу. Між мною і Джедом Тіаната не було нікого, бо, засуджуючи мене, він просунувся зі свого трону до самого краю платформи. Дія, яку я вчинив, не забарилася так довго, як мені знадобилося, щоб про неї розповісти. Якби це було так, її ніколи не вдалося б здійснити, бо охоронці вже були б на мені. Щойно останнє слово зірвалося з його вуст, мій план сформувався, і тієї ж миті я, мов кіт, стрибнув на підвищення, плямо на гая осіса, джеда т'яната. Мій напад був настільки раптовим і несподіваним, що захисту не було. Однією рукою я схопив його за горло, а іншою вихопив кинтял спіхов і, піднявши його над ним, вигукнув попередження голосом, який усі могли почути». «Назад! Або Гай Осіс помре!» – вигукнув я. «Вони кинулися на мене, але коли до них дійшла вся важливість моєї погрози, вони зупинилися». «Це моє життя або твоє Гаю Осісе?» – сказав я. «Якщо ти не зробиш те, що я тобі скажу». «Що?» – запитав він. Його обличчя почорніло від жаху. «Чи є передпокій за троном?» – запитав я. «Так», – відповів він. «І що з того?» «Відведи мене туди наодинці», – сказав я. «Накажи своїм людям відійти і дозволити тобі вбити мене, коли ти мене туди заведеш», – затремтів він. «Я вб'ю тебе зараз, якщо ти цього не зробиш», – відповів я. «Слухай, Гаю Осісе, я прийшов сюди не для того, щоб вбити тебе чи твого сина». Те, що я сказав по двару охорони, було брехнею. Я прийшов з іншою метою, набагато важливішою для мене, ніж життя Гая Осіса чи його сина. Зроби, як я тобі кажу, і я обіцяю, що не вб'ю тебе. Скажи своїм людям, що ми йдемо вперед покій, і що я обіцяю не заподіяти тобі шкоди, якщо нас залишать там на одинці на п'ять ксатів, близько 15 хвилин». Він завагався. «Поспішай!» – сказав я. «У мене немає часу гаяти, і я дозволив вістрю його власного кинжала торкнутися його горла». «Не треба!» – закричав він, відсахнувшись. «Я зроблю все, що ти скажеш. Назад всі!» – крикнув він своїм людям. «Я йду вперед покій з цим воїном і наказую вам під страхом смерті не входити туди протягом п'яти ксатів. По закінченню цього часу приходьте, але не раніше». «Я міцно вхопився за шлейку Хадж-Осіса між його плечима, і я тримав вістря його кинджала притиснутим до плоті, під його лівою лопаткою, коли я йшов за ним до передньої кімнати, в той час як ті, хто натовпився на підвищенні за троном, відступили, щоб зробити прохід для нас. У дверях я зупинився і повернувся до них. «Пам'ятайте, – сказав я, – п'ять повних ксатів і жодного тала раніше». Увійшовши до передньої кімнати, я зачинив і засунув двері, а потім, все ще змушуючи Хадж Осіса йти попереду мене, я перетнув кімнату і зачинив і засунув єдині інші двері до кімнати. Потім я відштовхнув Джеда в один бік кімнати. «Лягай тут обличчям внес», – сказав я. «Ти обіцяв не вбивати мене», – заскімлив він. «Я не вб'ю тебе, якщо вони не прийдуть до того, як мене п'ять ксатів, і якщо ти не зробиш інакше, ніж я тобі наказую, щоб не затримувати мене. Я збираюся зв'язати тебе, але це не зашкодить тобі. Неохоче він ліг на живіт, і його власною шлейкою я зв'язав його руки за спиною. Потім я зав'язав йому очі і залишив його лежати там». Коли я вперше увійшов до кімнати, я окинув її вміст одним швидким поглядом і побачив там саме ті речі, які мені найбільше потрібні. І тепер, коли я позбувся хаджа Осіса, я швидко підійшов до одного з вікон і зірвав частину шовкових завіс, що його закривали. Це був цілий шматок тонкого легкого шовку, дуже широкого, оскільки він призначався для того, щоб висіти граціозними складками, як нижна драпіровка з важчими завісами». За пишним столом, де джет Тяната підписував свої укази, я взявся до роботи. Спочатку я вийняв флакон із кишені та відкрив його. Потім я зім'яв шовк у клубок, і завдяки його чудовій тонкості я міг стиснути його в долонях. Закріпивши клубок шовку в нещільно стиснуту масу смужками, відірваними від іншої завіси, я повільно вилив міст флакона на нього, повертаючи клубок кінчиком кинжала хаджа Осіса. Пам'ятаючи попередження форатака, я стежив, щоб жодна частина вмісту флакона не потрапила на мою плоть, і я легко зрозумів, чому потрібно бути обережним, коли дивився, як клубок шовку зникає на моїх очах. Знаючи, що суміш невидимості висохне майже так само, як просочить шовк, я почекав лише мить після того, як вилив приблизно половину вмісту флакона на клубок. Потім, намицавши пальцями, я знайшов нитки, які утримували його в приблизно сферичній формі, і перерізав їх, після чого я витрусив шовк якнайкраще». Здебільшого він був невидимий, але було одне-два місця, яких суміш не досягла. Їх я швидко змастив невеликою кількістю рідини, що залишилося у флаконі, який я тепер знову закрив і поклав у кишеню. Так багато залежало від успіху мого експерименту, що я майже боявся піддати його випробуванню. Але його потрібно було випробувати, і до того, як воїни Хадж-Осіса увірвуться до передньої кімнати, залишилося лише кілька ксатів. На дотик я накинув шовк на голову, щоб він спадав навколо мене. Крізь його тонкі й ніжні сітки я бачив предмети зблизька досить добре, щоб орієнтуватися. Я підійшов до Гадж Осіса і зняв пов'язку з його очей, одночасно швидко відступивши назад. Він квапливо й перелякано озирнувся. "Хто це зробив?" запитав він, а потім напівголосно. Він зник. На мить він замовк, обводячи поглядом усі боки, шукаючи кожен куточок квартири. Потім в його очах з'явився вираз, що був частково надією, а частково полегшенням. Швидко крикнув він гучним голосом: "Охорона, він втік". Я зітхнув з полегшенням. Якщо Гадж Осіс не бачить мене, ніхто не зможе. Мій план вдався. Я не наважувався повернутися до тронної зали і втекти звідти знайомими коридорами, бо вже чув, як тупотять ноги до дверей передньої кімнати, і добре знав, що, хоч вони й не бачать мене, вони можуть відчути мене, і що безсумнівно в цій метушні моя мантія невидимості, або принаймні її частина, буде зірвана з мене, що неминуче означатиме мою загибель. Я швидко побіг до іншого дверного отвору, відсунув засув і, відкриваючи двері, озернувся на гадж Осіса. Його очі були прикуті до дверного отвору, і вони були широко розплющені від недовіри та жаху на мить я не зрозумів причини і швидко озирнувся чи не бачу я що викликало переляк гадж осіса а потім до мене дійшло і я посміхнувся він бачив і чув як засув відскочив і двері відчинилися ніби від рук привидів він, мабуть, відчув невиразну підозру щодо правди, бо швидко повернувся до інших дверей і пронизливо закричав попередження фальцетом. «Не входьте!» – закричав він. «Поки п'ять хатів не підійдуть! Це я наказую! Гадж осіс! Джед!» Зачинивши за собою двері та все ще усміхаючись, я швидко пішов коридором, шукаючи пандус, який би вивів мене на верхні рівні палацу, звідки я міг би легко знайти кімнату охорони та ангар, де я залишив свій корабель. Коридор, в який я зайшов, вів прямо до королівських покоїв. Спочатку було важко звикнути до своєї невидимості, і коли я раптово увійшов до апартаментів, де було кілька людей, моїм першим поривом було розвернутися і втекти. Але хоча я ступив прямо в поле зору одного з мешканців кімнати на відстані трохи більше п'яти чи шести футів, не привернувши його уваги, хоча його очі, здавалося, були спрямовані прямо на мене, моя впевненість швидко відновилася». Я продовжив і йти через кімнату так недбало, ніби був у власних покоях у Геліумі. Королівські покої здавалися нескінченними, і хоча я постійно шукав спосіб вийти з них в один із головних коридорів палацу, натомість я постійно натикався на місця, де мені не хотілося бути і де мені не було чого робити, іноді з великим збентеженням, як, наприклад, коли я увійшов у затишні приватні апартаменти в жіночих покоях, у момент, коли я був переконаний, що вони не чекають на незнайомих джентльменів, я не збирався повертатися, однак, бо не мав часу на втрати, і, перетнувши кімнату, я пройшов іншим коротким коридором, лише щоб потрапити з вогню та в полум'я, я увійшов у заборонені покої самої джедари. «Добре для королівської леді, що це був я, а не Хадж Осіс, хто так несподівано натрапив на неї, бо її становище було вкрай компрометуючим, і з його обладунків я зрозумів, що її вродливий компаньйон був рабом». З огидою я відступив, бо з апартаментів не було іншого виходу, і незабаром я натрапив, цілком випадково, на один із головних коридорів палацу. Жвавий коридор, заповнений рабами, воїнами та придворними, з чоловіками, жінками та дітьми, які проходили туди-сюди у справах, або, можливо, сиділи на різблених лавках, що стояли вздовж стін. Я ще не звик до мого нового і дивовижного стану». Невидимості. Я бачив людей навколо себе і здавалося неминучим, що мене мають бачити. На мить я завагався у дверях, які вели до коридору. Рабиня, що наближалася коридором, раптом повернулася до дверей, де я стояв. Вона дивилася прямо на мене, але її погляд, здавалося, проходив наскрізь мене. На мить мене охопив переляк, а потім, зрозумівши, що вона ось-ось зіткнеться зі мною, я швидко відійшов у бік. Вона пройшла повз мене, але було очевидно, що вона відчула мою присутність, бо зупинилася і швидко озирнулася з виразом подиву в її очах. Потім, на моє величезне полегшення, вона пройшла крізь двері. Вона не бачила мене, хоча без сумніву чула, як я відійшов у бік. З відчуттям відновленої впевненості я приєднався до натовпу в коридорі, пробираючись туди-сюди між людьми, щоб уникнути контакт з ними, і старанно шукаючи весь час вхід до пандуса, що веде вгору. Незабаром я його знайшов, і невдовзі після цього я дістався до верхнього рівня палацу, де після короткого пошуку я знайшов кімнату охорони біля підніжжя пандуса, що веде до королівських ангарів. У кімнаті охорони воїни, які були не на службі, займалися різними справами. Деякі чистили свою збрую і полірували метал, двоє грали в джетан, а інші котили крихітні кулі в групу пронумерованих отворів, захоплива гра випадковості, під назвою Яно, яка, я думаю, майже така ж стара, як і барсумська цивілізація. Кімната була наповнена сміхом і лайкою воїнів. Які ж схожі воїни в усьому світі! Якби не їхня збруя і їхній метал, вони могли б бути загоном палацової варти в геліумі. Проходячи між ними, я піднявся пандусом на дах, де стояли ангари. Двоє воїнів, які чергували на вершині пандуса, ледь не заблокували мій подальший рух. Протиснутися між ними було б важко, і я боявся, що мене викриють. Зупинившись, я не міг не підслухати їхню розмову. «Я тобі кажу, що його вдарили ззаду», – сказав один. «Він навіть не зрозумів, що його вбило, і я зрозумів, що вони говорять про охоронця, якого я вбив». «Але звідки взявся його вбивця?» – запитав інший. «Падвар вважає, що це міг бути хтось із його товаришів по варті. Буде розслідування, і нас усіх допитають». «Це не я», – сказав інший. «Він був моїм найкращим другом». «І не я. Він мав успіх у жінок, можливо». Мою увагу відвернули, і їхня розмова обірвалася через кроки воїна, який швидко біг вгору пандусом. Моє становище було дуже небезпечним. Пандус був вузьким, і людина, що йшла позаду, могла легко на мене наткнутися. Тому я повинен був негайно пройти повз вартових і пробратися на дах. Між воїном зліва від мене і боковою стінкою пандуса було достатньо місця, щоб я міг пройти, якщо він не відступить назад. І з усією обережністю, на яку я був здатен, я повільно прослизнув позаду нього. І можете бути впевнені, що я зітхнув з полегшенням, коли минув його. Воїн, піднімаючись пандусом, досяг двох чоловіків. Вбивцю вартового ангару виявлено, сказав він. Це не хто інший, як шпигун з Джахару, який називав себе Гадроном з Хастору, і який разом з іншим шпигуном, Нуром Аном був засуджений до смерті. Якимось дивом він втік і повернувся до палацу Хадж-Осіса. Крім вартового ангару, він убив Йосено, але його схопили після нападу на принца Хадж-Альта. Знову він втік і зараз перебуває на волі в палаці. «Падвар гвардії послав мене, щоб наказати вам подвоїти вашу пильність». «Великою буде нагорода того, хто захопить гадрона з хастору, живим чи мествим. Клянуся моїм металом, я хотів би побачити, як він спробує втекти цим шляхом», – сказав один з вартових. «Він ніколи не прийде сюди в день». Я посміхнувся, швидко йдучи до ангару. Дістатися до даху, не порушивши моєї мантії невидимості, було важко, але я нарешті це зробив. Переді мною лежав порожній дах, жодного корабля не було видно, але я знову посміхнувся сам собі, добре знаючи, що він там є. Я озирнувся, шукаючи око перескопа, яке б виявило мені присутність корабля, але його не було видно. Однак це мене не надто турбувало, оскільки я розумів, що його могли повернути в протилежний бік». Мені потрібно було лише пройти туди, де я залишив корабель, що я й зробив, відчуваючи перед собою витягнутими руками. Я перетнув дах з одного боку на інший, але корабля не знайшов. Зрозуміло, що я був збентежений. Я абсолютно точно знав, де залишив корабель, але його більше там не було. Можливо, вітер трохи змістив його, і з цією думкою я обшукав іншу ділянку даху, але з таким же розчаруванням. На той час я був справді стривожений, і тому я почав систематичний пошук даху, поки не обійшов кожен квадратний фут його і не переконався понад усі сумніви, що мене спідкоала найгірша з катастроф. Мій корабель зник. Але куди? Справді у поєднання невидимісті були свої недоліки. Мій корабель міг бути і, ймовірно, був недалеко від мене, але я не міг його побачити. З південного заходу дув легкий вітер. Якщо мій корабель піднявся з даху, його б знесло у північно-східному напрямку, але хоч я й напружував очі в бік цього напрямку, я не міг розгледіти нічого схожого на крихітне око перископа. Мушу визнати, що на мить я майже зневірився. Здавалося, що завжди, коли успіх був майже в моїх руках, якась зловісна доля виривала його з мене але невдовзі я відкинув цю слабку зневіру і з розправленими плечима зустрів майбутнє і все, що воно може принести. Кілька хвилин я обмірковував своє становище з усіх боків і намагався знайти найкраще вирішення своєї проблеми. Я повинен врятувати Тавію, але я відчував, що було б марно намагатися зробити це без корабля. Тому мені потрібен корабель, і я знав, що кораблі знаходяться прямо піді мною в королівських ангарах». Вночі ці ангари зачинялися і замикалися, а також охоронялися вартовими. Якщо я хочу мати корабель, я повинен взяти його зараз і покладатися на швидкість і сміливість свого вчинку. Королівські льотчики зазвичай літають швидко, і якщо кораблі Хач-Осіса не були винятком із цього загального барсуміанського правила, я міг сподіватися обігнати переслідування, якби тільки зміг минути ангарного вартового. В одному я був певен, я не зміг би цього досягти, залишаючись на даху ангару, і тому обережно спустився, вибравши момент, коли увага вартових була спрямована в інший бік, бо завжди існувала небезпека, що моя роба може розвіятися, оголивши мої кінцівки». Знову опинившись на даху, я швидко прослизнув в ангар і, оглянувши кораблі, вибрав один, який, я був певен, легко вмістить чотирьох, і який, судячи з його обрисів, обіцяв чималу швидкість. Забравшись на палубу, я зайняв своє місце за штурвалом. Дуже поступово я підняв корабель приблизно на фут від підлоги. Потім я відкрив дросель на повну. Прямо переді мною, крізь відкриті двері ангару, на протилежному боці кімнати стояли вартови. Коли корабель вистрибнув на сонячне світло, вони одночасно вирукнули від здивування і тривоги. Як хоробрі воїни, вони кинулися вперед з витягнутими довгими мечами, і я бачив, що вони збираються спробувати піднятися на борт, але згодом один з них зупинився, широко розплющивши очі, і відійшов у бік». Кров нашого першого предка, вигукнув він, за штурвалом нікого немає. Другий чоловік, очевидно, виявив це одночасно, бо він теж відсахнувся. І з пропелером, що крутився, я злетів вгору з конолівського ангару Джеда Тіаната. Але лише на мить обох вартових охопило здивування. Відразу ж я почув вереск сирен і брязкіт великих гонгів, а потім, озирнувшись, побачив, що вони вже випустили літак у погоню. Це був двомісний літак, і майже відразу я зрозумів, що він набагато швидший за той, який я вибрав, а потім, щоб ще більше погіршити моє становище, я побачив патрульні катери, що вилітали з ангарів, розташованих в інших місцях на даху палацу. Було очевидно, що вони всі бачили мій корабель і наближалися до нього. Втеча здавалася неможливою. Куди б я не повернувся, наближався патрульний катер». Мене вже занесло у висхідну спіраль, мої очі постійно шукали будь-який шлях втечі, який міг би відкритися переді мною. Яким безнадійним це виглядало? Мій корабель був занадто повільним, мої переслідувачі занадто численними. Скоро все закінчиться, подумав я, і в ту ж мить я побачив щось з лівого борту на трохи більшій висоті, що викликало в мене один із найбільших захватів, які я коли-небудь відчував у своєму житті. Це було лише маленьке, кругле, скляне віконце, але для мене воно означало життя і більше, ніж життя, тому що воно могло означати також життя і щастя для Тавії і, звичайно, для Саноми Тори. Патрульний катер, що наближався навскоси знизу, майже наздогнав мене, коли я підвів свій літак під це плавуче вікно, розрахувавши відстань так точно, що в мене якраз вистачило місця для голови під кілем мого власного корабля. Знайшовши один з люків, які були сконструйовані таким чином, що їх можна було відкривати як зсередини, так і ззовні, я швидко заліз усередину джами, як її охрестив Фортак. Закривши люк і кинувшись до органів управління, я швидко вирвався з безпосередньої небезпеки. Потім, відійшовши вбік, я спостерігав за своїми колишніми переслідувачами. Я міг прочитати розгубленість на їхніх обличчях, коли вони підійшли до королівського літака, який я викрав і зрозуміли, що він безпілотний. Не бачивши ні мене, ні мого корабля, їм, мабуть, було важко знайти хоч якесь пояснення цьому явищу. Спостерігаючи за ними, я постійно змушений був змілувати свою позицію через велику кількість патрульних катерів та інших суден, що скупчувалися навколо. Я не хотів повністю покидати околиці палацу, оскільки мав намір залишатися тут до настання темляви, коли я спробую підняти Тавію та Фао на борт Джама. Також я планував розвідати східну вежу протягом дня і спробувати зв'язатися з Тавією, якщо це можливо. Вже була б я зода. Через 50 хатів – 3 години. Зайшло б сонце. Я хотів розпочати свій план порятунку якомога швидше після настання темряви, оскільки досвід навчив мене, що плани не завжди розвиваються так гладко у виконанні, як у задумі. Воїн з одного з патрульних кораблів піднявся на борт королівського судна, яке я поцупив, і повертав його до ангару. Деякі з кораблів слідували за ним, а інші поверталися на свої станції. Один патрульний катер продовжував кружляти навколо, і спостерігаючи за ним, я раптом усвідомив, що молодий офіцер, який стояв на його палубі, помітив око мого перескопа. Я побачив, як він показує на нього, і одразу після цього судно змінило курс і попрямувало прямо до мене. Це було не дуже добре, і я не гаяв часу, щоб відійти вбік, відвернувши око мого перископа від них, щоб вони не могли його побачити або прослідкувати за мною. Я відійшов на невелику відстань від їхнього курсу, а потім знову повернув свій перископ до них. На мій подив, я виявив, що вони також змінили свій курс і слідували за мною. Тепер я швидко піднявся і взяв новий напрямок але коли я знову подивився, судно наближувалося до мене, і не тільки це, але й наводило на мене гармату. Що трапилося, було очевидно, що щось пішло не так, і що я більше не був повністю невидимим, але щоб це не було, зараз було вже занадто пізно це виправити, навіть якби я міг. У мене був лише один вихід, і я молився своєму першому предку, щоб не було надто пізно його здійснити». Якщо вони відкриють по мені вогонь, я загину. Я повністю зупинив джаму і швидко стрибнив у кормову частину до місця, де на платформі одразу за задньою баштою була встановлена задня гвинтівка. У ту мить я мав нагоду порадіти далекоглядності, яка спонукала мене належним чином переставити снаряди, щоб їх можна було миттєво використати в такій надзвичайній ситуації як ця». Вибравши один, я заштовхнув його в патронник і закрив затвор. Башта, хоч і була збудована й поспіхом, відгукнулася на мій дотик, і миттю мій погляд охопив патрульний корабель, що наближався. І крізь крихітний отвір, передбачений для прицілу, я став свідком ефекту мого першого пострілу з дезінтегруючої променевої гвинтівки Пхоратака. Я використав металевий дезінтегруючий снаряд, і результат був жахливим. Я любив кораблі, і мені розривало серце, коли я бачив, як це надійне судно розвалюється в повітрі, а його металеві частини зникають під дією дезінтегруючого променя. Але це було ще не все, адже дерево, шкіра та тканина з дедалі більшою швидкістю падали до землі, а хоробрі воїни стрімголо влетіли до своєї загибелі». Це було жахливо. Я справжній син Барсума. Я радію в бою. Збройний конфлікт – моє право від народження, а війна – мета моїх амбіцій. Але це була не війна, це було вбивство. Я не відчував жодної радості від своєї перемоги, як тоді, коли я поклав Йосену в смертельному бою. І тепер, більше ніж будь-коли, я був сповнений рішучості, щоб цей жахливий інструмент руйнування був якимось чином назавжди заборонений на Барсумі. Війна з такою зброєю, повністю прихованою сполукою невидимості, була б надто жахливою для роздумів. Флоти, міста, цілі нації могли бути знищені одним бойовим кораблем, оснащеним таким чином. Божевільна мрія Фора Така могла б легко здійснитися, і маніяк ще правив би всім барсумом. Але роздуми та філософування були не для мене в цей час. У мене була робота, і хоча це вимагало знищення всього джанату, я мав намір це зробити. Знову сирени та гонги підняли свою дику тривогу, знову зібралися патрульні катери». Я відчував, що мушу відійти до настання темряви, бо в мене не було бажання знову бути змушеним повертати ту смертоносну рушницю проти моїх побратимів, поки існувала будь-яка альтернатива. Коли я почав повертатися до управління, мій погляд випадково впав на один із кормових портів, і на мій подив я побачив, що затвор піднятий. Як це сталося, я не знаю, це завжди залишалося таємницею, але принаймні це пояснило, як патрульний катер зміг слідувати за мною. Той круглий ілюмінатор, що рухався в повітрі, мабуть наповнив їх здивуванням, але водночас це була підказка для стеження, і хоча вони цього не розуміли, вони, як і ті хоробрі воїни, якими вони були, слідували за ним, виконуючи свій обов'язок». «Я швидко закрив його, і, оглянувши інші та переконавши, що всі вони закриті, я тепер був упевненим, що, за винятком маленького ока мого перескопу, я був повністю оточений невидимістю, і отже не відчував нагальної потреби залишати околиці палацу, оскільки я міг легко маневрувати кораблем, щоб триматися подалі від патрульних катерів, які знову збиралися біля королівського ангару». Думаю, їх дуже засмутило те, що сталося, і, очевидно, не було одностайної думки щодо того, що слід робити. Патрульні кораблі кружляли навколо, очевидно, чекаючи наказів, і лише майже в темряві вони вирушили на систематичні пошуки в повітрі надмісною.